«Очі її були такі бліді, що їхній колір я ніяк не міг розгледіти. Жінки сіли за стіл поряд із нами і одразу почали їсти. Ані вони на чоловіків, ані чоловіки на них особливої уваги не звертали. І лише я кидав короткі погляди на білявку. Мені було приємно дивитись, як вона їсть. Саме так має їсти дівчина – з такими блакитними, безмежними очима. Під час їди нічого не відбулося, окрім того, що малому не дісталося хліба. Його шматок забрав собі велетень. Малий здивовано поглянув спершу на нього, потім запитливого на вусаня, але нічого не відбулося, і він мимоволі продовжив трапезу. Наситий шлунок, здається, більшості в групі вдалося значною мірою позбутись страху. Про це свідчив вираз обличчя кожного І лише білявка та здоровань поглядали на все довково, так само напружено Це напруження частково передалося і мені Коли мені вказали на біле залізне ліжко біля вікна та звеліли лягати Сморід пліснювий і запах вапна контрастували із п'янкими, хай гіркуватими пахощами трави на галявині Скрегіт металевих пружин не порівняти з мелодіями лісу а вигляд із загратованого вікна не може замінити природних просторів. Я понад все захотів повернутися назад і зупинити ту мить, коли вона, саме вона, розплющила очі. Тепер вона лежала хоч і в тій самій залі, що й я. Нас уклали там само, де ми їли. Але нас розвели по різних кутках. Чоловіки ліворуч від входу, жінки праворуч. У напівтемрявій кімнати, де лише сяйво місяця підсвічувало обриси речей, я чув голоси, що линули з-за ґрат. Годі було щось розібрати, але, здається, хтось час від часу сміявся, а інколи хтось навіть кричав. Заснув я швидко, хоч і планував поміркувати над ситуацією, в якій опинився, навіть планував щось пригадати. марно, провалився мову яму в глибокий міцний сон. Коли прокинувся, більша частина мешканців зали була вже на ногах. Зокрема, і моя білявка. Мені хотілося, бодай, подумки називати її моєю. Вона сиділа за одним із столів і дивилася на все скляним поглядом, спрямованим в нікуди. Таку я дала одним пальцем своє гарне, але вже сплутане волосся. На її сірій сороці З'явилася невеличка біла картка з написом, який здалеку мені не вдалося розгледіти. Я підвівся з ліжка, здійнявши нечуваний металевий скрейт. Малий, який спав поблизу, прокинувся і здивовано витріщався на мене. Чоловік у білому халаті, помічник вусеня, підійшов на ні звідки і рішуче наказав пройти до вбиральній. Я зовсім не мав наміру розперечатися і зробив те, що мені казали. Вмивання повернуло приємне враження контакту з водою та збадюрили мене в перечутті повернення до неї. За якийсь час прийшов малий і почав робити те саме. Ми дивилися в дзеркалі один на одного, і якоїсь мить я почув хриплий голос малого, який звертався до мене. «Хто ми?» А Відповіді я не мав Які певності, що взагалі зможу відповісти Однак коли спробував То почув хрипле «Не знаю» Мій голос мені так само не сподобався Та я зрадів, що принаймні можу говорити Оскільки вчора вже починав у цьому сумніватися Загалом мій стан відрізнявся від вчорашнього Рухи стали легшими І голова світлішою Однак і відмінність між моїми рухами та рухами помічників гусеня теж була помітною. Коли умитий я знову опинився в залі, то нічого за цей час не змінилося. Всі перебували на тих самих місцях. Вона за столом. М'язистий блондин стояв і дивився крізь вікно кудись у далечінь, Старий, чорнява дівчина та старша жінка мали спустошений вигляд і так само, як і дотепер, Дивилися в нікуди, сидячи на своїх ліжках У кожного на сорочці вже теж з'явилися маленькі білі картки Тепер я зміг прочитати напис на сорочці білявки Соломея І щойно наважився підійти до неї та спитати, що це означає Як відчув легкий дотик до своєї спини Позаду мене стояв усань в білому халаті І привітно всміхався мені Водночас уважно розглядаючи мене великими очима Крізь товсті лінзи окулярів Доброго ранку, друже Радий, що ви нарешті прокинулись Бо я вже думав будити Ходімо до кабінету, будь ласка Не чекаючи моєї згоди Він обернувся і попрямував вузький коридор до бокових дверей Не знайшовши підстав сперечатись Я слухняно пішов за ним Кабінет виявився невеличким у ньому було лише одне вікно, що виходило не назовні, а до великої зали, де ми щойно перебували.